قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا Dalam surat ini, 10 ayat yang pertama kita ambil insyaAllah pada malam ini. Allah subhanahu wa ta'ala pada 6 ayat yang pertama atau bahkan 7 ayat yang pertama bersumpah dengan ayat-ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah. Berkata Imam As-Sadi rahimahullah taala, "Aka samata'ala bi al-ayat al-azimah al-nafsi al-muflihah wa ghayriha minan nufusil fajirah." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ayat-ayat ini Bersumpah dengan ayat-ayat yang agung ini atas jiwa yang berbahagia. Jiwa yang akan mendapatkan kebahagiaan dan yang lainnya dari jiwa-jiwa yang fajir. Fakala wasyam siwantuhaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Pasham sewaldo ha demi matahari, ay, nuraha warna ha asal tiro minha. Yaitu yang dimaksud dengan sumpah ini adalah cahayanya. Kemudian manfaat yang Allah Subhanahu Wataala berikan dengannya, manfaat yang muncul dengan matahari tersebut. Sehingga manusia bisa beraktivitas di kehidupan dunia ini, di siang harinya. Walkamari idha talaha. Dan demi bulan. Ketika mengiringinya. Setelah matahari tenggelam, diiringi dengan munculnya bulan. Ayta bi'aha fil manazili wa nur mengikutinya, yaitu mengikuti ya, matahari di tempat-tempatnya dan pada cahayanya. Wanhari idzal lah, dan demi waktu siang, ay jalla ma'alawajil al-awal wa aldhah. Ketika dia memperjelas. Apa-apa yang ada di muka bumi ini, sehingga dengan waktu siang tersebut semuanya apa? jelas terlihat. Walaili ida'yal shah dan demi malam ketika telah meliputinya. Ayat Shah wajh menutupi muka bumi ini, meliputi bumi ini dengan kegelapannya. Fayaqū numa alayhā muzliman maka jadilah apa-apa yang ada di muka bumi tersebut gelap Fata'atuz zulmati wadh-dhīā'i wa shamsi wal-qamari 'alā hāzal 'ālam bi'tizāmin wa itqānin wa qiyāmin limasālihi ibad. akbaru dalilin ala anna Allāha bi kulli shay'in 'alīm wa 'alā kulli shay'in qadīr maka beriringannya antara kegelapan dan cahaya, demikian pula matahari dan bulan yang ada di alam ini secara teratur dan memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala merupakan dalil terbesar Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu al-ma'budu wahdah. Menunjukkan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya dhat yang berhak untuk diibadai. Alladhi kullu ma'budin siwahu batilun. Yang semua hal-hal yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil. Dhanika bi'annallaha huwal hat. Wa annama min mintunihi buat batin. Dan demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu Wataala adalah satu-satunya zat yang diibadai yang hak, dan apa-apa yang diibadai selainnya adalah batil. Di sini Allah Subhanahu Wataala menunjukkan ayat-ayat kaumnya untuk menetapkan tentang ulohiyahnya. Maknanya zat yang mengatur matahari, mengatur bulan, mengatur siang dan malam, itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dipadai. Allah kemudian berfirman: Wa tsamaa iwa ma banaha. Kalau tak di rahimahullah taala, yudhamalu anna ma Fayakun al Iqsam bil Samae wabaniha, wahai Allah Taala. Pahami ini. Setelah kita lewati yang seperti ini pada ayat apa? Hm. Yang terjadi perselisihan pada Ma. Ha? Apa bunyinya? Ha? saya bayang ingat Apa? Wa mana wa khalaqa unsa. Wa ma khalaqa unsa. Pada ayat tersebut ada dua kemungkinan, ma mausulah dan ma masdariyah. Pada ayat ini juga, ya. Yang pertama berarti maknanya <tuk tangan> wasalai wal Karena ma mausulah Berarti pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit, demi langit. Dan demi zat yang telah membangun langit tersebut. Telah menciptakan langit tersebut. Fayakunul Maka dengan ini maknanya bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan zat yang telah membangunnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Majh tabaluan lah masdariah dan kemungkinan yang kedua bahwasanya ma' itu masdariah. Sayyaku nul eksa mo bisalai wabuniyanih al-ladhi huwa ghayatu ma yukadru min wal-izqan wal-ikhwan. Kemungkinan yang kedua, bahwasannya ma adalah masdariah, Sehingga, jika kita katakan ma dalam wama banaha itu masdariah, maka maknanya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan langit. Wassamai. Wama banaha berarti apa? wabuniyaniha. Wassamai wabuniyaniha. Demi langit dan bangunan-bangunan. Ya, bangunan-bangunan di langit tersebut yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Karena langit infanifillah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia kok oh, oh, di atas dalam keadaan tidak bertiang. Fayakunul is-samu wa bunyaniha ladzi huwa qayatu ma yuqaddaru minal ihkami wal itqani wal ihsan. Ya sehingga bersumpah dengan langit dan bangunan-bangunannya yang merupakan puncak apa-apa yang Allah Subhanahu Wataala telah ciptakan dalam keadaan sangat kuat dalam keadaan mungkin dan sangat bagus. Wa Nahwuha Daku Luhu Wal Ardhi Wa Maltohaa. Jadi yang seperti ini ya, juga kita katakan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala wal ardi wa matuhaha berarti bagaimana maknanya makna pada wal ardi wa matuhaha ada dua kemungkinan yang pertama bahwasanya wa matuhaha adalah ma mausullah berarti maknanya bagaimana Abu Abdullah bumi dan siapa zat yang telah meluaskan bumi tersebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berarti pertama bersumpah dengan bumi dan yang kedua bersumpah dengan zatnya sendiri na'am kemudian yang kedua bagaimana jadinya Fauzan kemungkinan yang kedua ya, na'am ya bersumpah dengan bumi dan apa perluasannya ya bersumpah dengan bumi dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang telah meluaskan bumi tersebut. Qalatha di ay maddaha wa wasa'aha yaitu menghamparkannya dan meluaskannya. Fadanakana al-khalqu hina idzin minal intifa'i biha bijami'i aujuhil intifa'. Sehingga para makhluk seketika itu bisa mengambil manfaat dari bumi dengan berbagai macam bentuk pengambilan manfaat setelah Allah hamparkan dan luaskan bumi tersebut ini berarti Allah SWT bersumpah dengan enam perkara empat perkara yang pertama berhubungan dengan sinar berupa matahari dan bulan kemudian Siang dan malam. Kemudian yang kelima dan keenam. Langit. Serta zat yang menciptakannya. Atau langit beserta bangunan-bangunannya. Kemudian pada ayat keenam. Bersumpah dengan bumi. Beserta zat yang telah meluaskannya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala semata. Atau bersumpah dengan bumi dan perluasan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di bumi tersebut. Tayib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Kala sa di rahimah Allah taala, ihtamalu anna al-murad wa sa'ir al-makhlukat al-hayawaniyah. Kemungkinan pertama, ya, bahasanya yang diinginkan dengan warnak sin dalam ayat ini adalah warnak sisa hidup makhlukat jiwa semua makhluk al-hayyamaniyah yang mempunyai nyawa. Kama yuaidu hazal umum, sebagaimana keumuman ayat ini telah menguatkan kemungkinan pertama ini wayuhtamalu anna iksama bi insani al-mukallaf dan kemungkinan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa manusia yang mukallaf bedali lima ya tiba tah dengan dalil ayat yang akan datang setelahnya kalau tadi kemungkinan pertama berdalil dengan apa Berdalil dengan keumuman lalat. Adapun kemungkinan kedua ini berdalil dengan siak, ya, berdalil dengan konteks ayat, karena setelahnya Allah Subhanahu Wataala menyebutkan tentang manusia. Kau ala kun lain, kan, ya. Yang penting dalam perkara ini fana su ayatun kabiratun min ayati hilati. Yahyakul Iksamu Bihad. Babasanya jiwa ini adalah ayat Allah Subhanahu Wataala yang besar. Di antara ayat-ayatnya yang pantas untuk Allah Subhanahu Wataala bersumpah dengannya. Kenapa? Fāinna fī qayyātillūthi walṣifah. Karena sungguhnya jiwa itu ada dalam keadaan sangat halus dan sangat ringan. Siapa yang bisa menyentuh jiwa? Siapa yang bisa merasakan jiwa? Web yang para manusia itu tidak mampu untuk menjangkau nya dengan peralatan mereka. Sani atut tanakkuli wal harakati wat taghayyur. Sangat cepat untuk berubah-ubah. Cepat bergerak, berpindah-pindah, serta cepat untuk terkena pengaruh dari sekelilingnya. Wal infialat an nafsiah min alhami wal iradatii wal kosti wal hupi wal buk dan sangat cepat melakukan hal-hal yang berhubungan dengan jiwa tersebut berubah kesedihan, keinginan, mempunyai maksud maksud tertentu yang senantiasa berubah-ubah keinginannya. Kecintaan serta kebencian. Jiwa yang sangat mudah ya, dalam melakukan hal-hal tersebut. Dalam beberapa detik saja, seorang bisa berubah-ubah dari keadaan satu ke keadaan yang lain pada jiwanya itu. Wahiallati laulaha lakanal badanu mujarratatim salin lafaedatavih Yaitu sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan yang kalau bukan karenanya, maka badan ini hanyalah seperti apa? Seperti patung yang tidak mempunyai manfaat sedikitpun. Watasbiyatuhu ala ma'hi alaihi ayatun min ayatillahi ala'zima maka penyempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu merupakan ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Oleh karena itu, Allah bersumpah di sini, wa nafsi wa ma Demi jiwa tampak disempurnakan penciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan Ayat-ayat yang agung tersebut berfirman, "Kadaf lahaman zakah ini hal yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sumpahkan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut." Jadi bersumpah dengan banyak sekali ayat yang disebutkan dari ayat 1 sampai ke-8. Untuk bersumpah bahwasanya orang-orang yang mencudikan jiwanya itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Ayat yang ke-8 belum di baca ya. wal ardi wa ma tawaha wa nafsihi wa ma sawaha fa alhamaha bujuraha wa taqwahah nah. di sini Allah di sini Asatid tidak menafsirkan ayat yang ke nah, tapi sudah beliau terangkan secara umum ketika menerangkan wa Wanafsiuwa matahuha, faalhamah kujurha watakuha. Maka Allah Subhanahu wa Taala menginhimkan kepada jiwa tersebut, ya, baik itu perbuatan yang fajir maupun yang baik kujurha ya, watakuha, yang fajirnya atau yang takwanya dari jiwa-jiwa tersebut. Semuanya Allah Subhanahu wa Taala yang membimbingnya. Jiwa-jiwa menjadi jiwa-jiwa yang buruk, Allah yang telah mengaturnya. Demikian pula, untuk menjadi jiwa yang baik, jiwa yang bertakwa, Allah pula yang mengaturnya, yang memberikan ilham, memberikan hidayah kepadanya. Sehingga, hendaknya seorang muslim, meminta kepada Allah SWT, agar jiwanya, Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi jiwa yang bertakwa. Karena hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Kemudian dalam ayat ke-9 Allah berfirman. Qad'af laha man zakkaha. Ay tahara nafsahu minal zhunubi wa nakkaha minal uyub. Yaitu dia mensucikan jiwanya dari dosa-dosa, wanaka haminal ayub dan membersihkan jiwa tersebut dari kejelekan-kejelekan, dari aib-aib, warokah -aib. bittahatillah meninggikan, menaikkan jiwa tersebut dengan ketaatan kepada Allah swt wa 'allaha bil ilmin wal amalin salih dan meninggikan jiwa tersebut dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. dari sini kita ketahui ikhwan fillah, seorang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya senantiasa melakukan tazkiah melakukan pembersihan terhadap jiwanya membersihkan dari dosa-dosa dan membersihkan dari berbagai macam kekurangan-kekurangan dan menaikkan jiwa tersebut dengan ketaatan pada Allah dan dengan ilmu yang bermanfaat serta amal yang suami karena memang yang menjadi pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu perkara ini, yaitu jiwa seseorang. Itulah tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala memusatkan perhatiannya. Bukan kepada bentuk-bentuk tubuhnya. Sebagaimana Rasulullah s.a.w. telah menjelaskan kepada kita. Inna allaha la yang dhuru, ila aqsamikum, wala ila suarikum, walakin yang dhuru, ila hurubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, bentuk-bentuk kalian. Akan tetapi dia melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Kalau Allah SWT wakagakho baman dasdaha. Dan sungguh celaka orang yang mengotorinya ai akhfa karimah allati laysat haqiqatan fi qam'iha menyembunyikan jiwanya yang mulia tersebut yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan sebaik-baiknya dengan apa dengan mengotorinya mengotori dengan berbagai macam kejelekan perbuatan-perbuatan yang hina dan mendekatkannya kepada aib-aib serta dosa-dosa. Dan meninggalkan apa-apa yang menjadikan jiwa tadi menjadi sempurna dan berkembang. Dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan jiwa tersebut dan bisa meninggikan jiwa tersebut di mayushinuha dan melakukan hal-hal yang menjelekkan jiwa tersebut dan mengaturinya jadi untuk dua perkara ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat kauniahnya ayat-ayat yang agung yang tidak ada satu pun dari makhluk di dunia ini bisa mencapainya untuk menerangkan bahwasanya orang-orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang-orang yang berbahagia ada pun orang-orang yang mengotori jiwanya adalah orang-orang yang celaka. saya berita sebuan sekian untuk pelajaran khusyul malam.